ketedik fejezet. Na, már sebesült is van, jelentette másnap Péter. nagy urat megharapta múltkor egy kutya, mert ha óázisba érünk, ahány koszos ebet lát, az mindajkája. Most lázasan fekszik. Az egyenlítő közepével egy vonalba jártak. A passzádzóna tengelyében és most már naphosszat kavargott a por, ahogy a légáramlás hosszú, rezgő kavarta. Mindenki köhögött, fúdoklott. Az állatok megmakacskodtak. Hosszú fügy, harsány hang. Levetik a hátizsákot, amely egyben sátor is, és szinte lerödnak melléje. Péter kijelöli a sánchoz szükséges kőhordókat. A herceg minden kulacsból fél liter vizet kér. Aki megitta, az nem kap levest. Ég a tűz. Kijelölik az őröket, az altisztek sorra néznek mindent. Embert, állatot, kocsit. Péter a gazdájához megy. Jöjjön a vörös keresztes kocsihoz, vlégni készen van. Megadta neki a kutya. Ott állnak a szobatársak. A velszí másra bízza a vacsorát. Végre is az ember nem kutya, hogy amikor egy régi kamerád beadja a kulcsot, akkor menázsit főzzön. Most jön a zenebohóc, és vele a tülökórú nagyfejű hallgatakról. Itt van valamennyi főbűnös. Az egyik nyilván odafent ad már számadást tetteiről. Tána kutyák, melyeket mindenfelé csak simogatott mentőtanúi lesznek. Mit lehet tudni? Ott talán többet számít, ha valaki megsimogatja a kutyákat, mint nálunk a Nobel-díjas feltaláló. Liheg a beteg. Magas láza van. Dobálja magát. Biribi, a karcsabajuszú komordoktor csüggetten áll. Mérgezés, magyarázza a többinek. Itt a tudomány nem segít. Feltakarja blígni lábát látszik, hogy mekkorára dagadt a kötés alatt. Mindent megpróbáltam, nincs meccség. Marha! Król tette ezt az ünneprontó megjegyzést. Az orvos csodálkozva néz rá. Król leveszi a kabátját és hátra szól. Forró vizet, tiszta Biri Biribi csodálkozik. Hát, mit akarsz a betegtől? Én vagyok az orvos. Nem. Micsoda? Tán te vagy az orvos? Igen. Hozzanak kérem forró vizet, ezt az ember csak úgy lehet megmenteni, ha levágják a lábát. Te levágod? Le. De az én felelősségem, mint ezredorvos. te nem vagy orvos. Ha tökör vagy, cipész vagy pék, milyen műszer van itt? A szekrényhez ment, kivett mindent. Egy köpenyt is talált. Felvette. Közben hozták a forró vizet. Előkerült a gennyes seb. A törzsorvos hátrébb húzódott. A tábornok elgondolkozva sétált a csendes éjszakában. Az egyik szekérponyvája mögött éles fehér fényt látott. Reflektor. És mennyi árnyék van ott? Milyen csend? Csak valami természetellenes hortyogás hangzik messze. Senki sincs évren. A század, mint egy csomó batyuból kihullott szerteszét ájult álomban. Ezek, ezek a furcsa álfeljebb valók vannak csak fent. Mi csinálnak? Lassan oda ment és belesett a ponyván. Csak ugyan ők, akik ellopták a századot. Pár másodpercig zsibbantan állt, aztán neztelenül visszalépett. Úgy érezte, hogy ez az ügy nem tartozik. Micsoda rejtelmek! A fuvaros fehér köpenyben áll és operál. A többiek fegyelmezetten nézik és segítenek. Az elaltatott nehéz légzése messze hangzik a szaharában és mert kisebb amputációkra, altatásra aránylag kitűnő felszerelést vittek, Król a fuvaros megmentette vlidni életét. – De miféle orvos vagy? kérdezte szemrehányó a maguk között Péter biribit. – Felej, mert meg nincs Hát jó, megmondom, szólt szomorúan. – Nem hibáztam, mert jobb orvos vagyok a semminél. Kórházi praxisom van. Mint Szabó, hosszú ideig köpenyeket szállítottam a sáritébe. – üledezett a gászkonyi. Ha tudom, hogy król az, akkor nem vállalom, de egy kórházi praxissal bíró szabó többet ér a szaharában a semminél. Ebben sok igazság van, hiszen én sem vagyok őrmester. Nekem annyira megtetszettek a doktorok, hogy örökösen, ahol lehetett, olvasgattam róluk. Itt is megnéztem a könyvben, hogy egy tisztességes vérhasra mennyi ópium kell. Be tudom kötözni a törött kart, de arról nem tehetek, hogy ez a vligni megszepszisedett. A ellen mit csináljak? Az általános... Látod, hogy lehet tenni ellene? Bátorság kell hozzá, hogy az ember belevágjon. De én féltem, hogy elszabom a lábát. Król mosakodott. vligni sápattan feküdt az ágyon és aludt. Senki sem volt a szekéren, csak Lacroix. Miért nem mondta, hogy orvos? Minek? Hogy tudjuk. Mindegy. Eddig vigyáztam, hogy ne tudják. Még feszben rájöttek, hogy tanult ember vagyok. Aztán elsajátítottam ezt a beszédet. Nem dialektika, beszéd. mondatok, Bővíték nélkül. Jelző nincs, így az orvost fuharosnak nézik. Miért jön egy orvos légióba? Ha rossz a szérum, sok csecsemő meghalt. És szajna vagy légió. Nincs más. Manner tanár vagyok. A sivatag felett lassan elhúzódott a tömör trópusi éj, olyan semmilyen színű halványsággal, mintha amputált alvó ember vértelen arca bámulna a szaharára. Lorian ezt a rejtélyes éjszakát jól kihasználta. Az őrmester szemét mindig magán érezte, de Vligny válságos helyzete miatt Péter elmulasztotta a szokott óvatosságot. Lorian néhány katonával beszélt, azokkal, akikkel megfigyelte napközben, hogy elkeseredettek. Ezeknek megmondott mindent hogy ellopták őket. Bolondot csináltak belőlük. Nem kötelesek menni. A százados és az őrmester csak olyan baka, mint ők. A többi tiszt igazi, de ezek nem vezetik őket. Tagadják meg az engedelmességet, és jelentsék ki, hogy csak akkor hajlandók tovább menni, ha az ezredes, a tábornok, vagy valamelyik igazi tiszt vezeti őket. Ezek azután a legközelebbi erődig vihetik csak őket, mert nincs parancsuk. A katonák elszörnyedtek. Lórien azt ajánlotta nekik, hogy várják meg a déli pihenőt. Addig menjenek. Délben nyolc-tíz nap távolságban lesznek kumír erődjétől. Addig beszéljék meg a dolgot menet közben a társaikkal. Amikor hajnalva tovább mentek Péter aggódva suktalóvára felülő lakróának. – Baj van, főadnagyúr, azt a sötét alakot nem láttam. Elszökött vagy, vagy mi? Lorian dühös rám, és nem felejti el, hogy valamikor... Szóval Lorien hiú, ideges ember, de mégis tiszt. No-no. Mit gondolsz? Hm. Semmit. Kelet felé haladtak. Lacroix elől lovagolta tisztekkel, és mutatta a térképet. Öt napon belül elérjük azt az oázist, amely a térkép szerint nem létezik, és szerintem itt kell lennie, ahová a fekete kört rajzoltam. Az ezredes nem mondott ellen. Hol van Lorien? kérdezte az egyik tiszt. Eltűnt, mondta Lacroix. Érthetetlen Lorien viselkedése, hiszen ő is tisztázva van, ha valóban nincs oázis a jelzett helyen. A nap már merőlegesen állott, hatvan fokos forróság gömlött a szaharára. A menetoszlop nehezen szólta magát. Lacroix hosszú füttyentett, de nem állt meg senki. Ordítozás hallatszott, az emberek rendetlen csoportokba kiáltoztak. Aztán az igazi, ahogy Péter mondta, az ellopott altiszt vezetésével oda jöttek néhányan a tábornok elé. Tábornok úr, mondta katonásan az altiszt, alázatosan jelentjük, hogy a századosról, az őrmesterről és néhány altisztről nem hiszük el, hogy valódiak. Már most, ha tábornok úr rendelte így, akkor rendben van. Ha a tisztúrak, a vezetőink, akkor megyünk akár meddig. De alázatosan kérdezzük, így van-e? A tábornok egy másodpercig tétovázott, de nem felelhetett más, mint azt, hogy nem, mi nem vagyunk a vezetőitek, mi nem rendeltük el, hogy ezek az emberek átöltözzenek. Lacroix tisztában volt a helyzettel. Tábornok úr, jól tudom, hogy ön addig a határig ment el, ameddig csak egy nagy stílű és jószívű katona tisztelmehet. Most csak egy kérésem van, excellenciás uram. Egy kérésem, amelyet körülbelül ezen a helyen az ezredes úr valamikor megtagadott. Engedjen el néhány emberrel őrjáratba. Ha élni fogok, becsületszavamra jelentkezem a legközelebbi katonai hatóságnál. Engedd meg, kérlek, annál is inkább, mert magam is csatlakozni akarok az őrjárathoz, szólt közbe az ezredes. Itt kisé az én becsületemről is szó van. Lakroa, válassza ki az őrjáratot. A beteg Bligny kivételével Timbuktu-i barátait nevezte meg. Csak arra adta becsületszavát, hogy ő jelentkezik. De ezek esetleg elszöknek majd Egyiptom felé. Talán a tábornok is gondolt erre. Sorban jöttek. Biribi, a Velszi, Król, Villant, Udnicska. Végül Péter hívták. Parancsol százados úr. Még a komédiának, Péter. Közlegény vagyok én is. Gyere velem, patrulba. Őrjáratra jössz velem. Állítsd össze a felszerelésed. Alázatosan jelentem nem megyek. Közlegényen nem megyek őrjáratba. Különben is. Én fogoly vagyok. Egy fogój nem köteles a sivatagba csavarugni. Nem megyek, csak ha a tábornok úr rendeli el. Lacroix hosszan nézett rá. Most fájt neki, hogy Péter így beszél. Istenem, talán őt vádolja bal sikerél? Talán valóban torkig van? Elindult az őrjárat. Péter sokáig nézett a távolodó őrjárat után, és mindenféléket dörmögött magába. Egészen kijött a nyugalmából. Nem beszélt senkivel, csak Vlignit látogatta meg. A betegnek már alig forgott a nyelve. A szekély rázása, a nagy meleg nem járultak hozzá, hogy hamarabb gyógyuljon. De errefelé hozzávarták néme emberhez a lelket. Król, mielőtt elment, adott egy fájdalomcsillapító injekciót, és meghagyta egy értelmesebb katonának, hogy mit kell tennie a beteggel. Vligni felült. – Péter – suttogta. – Lehet, hogy meghalok. A hátizsákomban néhány írás van, eddig nem dobtam el, szégyelném, ha látná valaki, egy celluloidtok fényképes írás, ha meghalok, tépd el. Péter a zsebéből elővette a fényképes igazolványt. Gondoltam, elteszem, mert te meghalsz. És minek tudják meg rólad, hogy sintér voltál, bár az nyugdíjas állás. Vligny rettegve tépt el az igazolványt. Az ő fényképe volt rajta, és alatta az állt. Zwillinger, Tódor, Westfaliai gyepmester. Működésben a hatóságok támogassák. És aki szidja, vagy bántalmazza, a súlyos büntetést kap, mert a kóborkutyák összefogdosása közérdek. Nincs mit szégyelned, végre is a sintét csak ugyan közérdekű munkája miatt verik meg olykor. És nem mondom el senkinek, és ki nem találja ezt a legokosabb sem. Ám bár a sintér is lehet szép ember, jó modorú, hiszen amikor az Isten elhatározta, hogy minélnek legyünk, még nem tudja, hogy sintéra vagy főmérnök válik-e az illetőből. Tegnap, amikor kiderült, hogy ez a biribi annyit ért az operációhoz, hogy legfeljebb varni tudja a sebet, elhatároztam, hogy titokban megnézem mindenkinek a zsebét meg az írásait. Ronda dolog, de én benyúltam a fiúk csomagjába, vagy átmenetileg magamhoz lobdostam a tárcát a zubbonyból. Csak a velci herszeg igazi. Az tényleg szakács. A többi is Windler. De szégyeld magad. Landon aki gengszternek mondja magát, valódi hentes. Szvicsáknak hívják, és azért jött a légióba, mert egy hölgy lemondott róla. A zenebohhoz csak ugyan varietékbe működött, láttam színpadi képeket a tárcájába. Játszott Hamburgban, Párizsban, sőt még Avignonban is, de mielőtt artista lett, frega volt Dániába és nemes ember, de valami kártyai história miatt menekülve le mondott a rangjáról. Kint megszólalt a trombita, sorakoztak, és az ellopott század vonult tovább. Nem bántották Pétert, hiszen nem volt rossz senkihez, de nem is próbált parancsolni. Bizonyos fokig fogójnak tekintették. Azonban úgy látszott, ez kevésbé bántja, mert zsebredgott kézzel fütyű sétált. Két nap múlva az őrjárat elérte a dombot. Az ezredes felmászott lár együtt. Innen nézte Hiron, később Lakroá, majd Lorian azt a bizonyos foltot. Bordir személyhez emelte a távcsövet, de csak néhány másodpercig figyelt, aztán izgatottan mondta. Ott oázis van. Valami ember lakta hely, az bizonyos. Lementek a dombról. Lakrua, mondta később csendesen az ezredes, amikor a kis őrjárat tovább kocogott. Azt hiszem, én védkesen gondatlan voltam, és veled szörnyű dolog történt. De ha élünk, és hazatérünk, ismét jóvá teszek mindent. Én mindig tudtam, hogy ezredes úr legfeljebb tévedett, de talpig úr és kitűnő katona. Lorien hazudott. Nem folythathattak. Egy dombhoz értek, amely mögül 80 beduin vágtatott elő, fél karéba körülfogta az őrjáratot kész puskával. Foglyok voltak. Lefegyverezték őket a benszülöttek, de nem kötöztek meg senkit. Nem bántak durván a foglyokkal. Másnapra odaértek az oázishoz. Kitűnt, hogy a térképen jelzett hely nem oázis volt, hanem kis beduin település. Várszerű kaszbával, sok vályokházzal, pálmákkal, és a dús növényzeten látszott, hogy bőséges források lehetnek a sivatagnak ezen a táján. Beértek a házba, nyüsgött az élet az oázisban, és távol egy hatalmas területnél kapát vagy ásott sok-sok ember. De nem arra vezették őket, hanem egyenesen az oázis hatalmas kazbájához, amely egy óriási domnak dőlve négy-öt kiugró terasszal valóságos felhőkarcolónak látszott a karcsú palmira-pálmák koronái fölé emelkedve. Kanyargós lépcsőkön mentek, még végül egy emeleti szobába megállt velük a Beduin csoport. Hatalmas néger jött be, és a foglyokat kísérő Beduinokkal néhány érthetetlen szót váltott, majd újra eltűnt. A Beduinok kimentek, egyedül hagyták a katonákat. Nyomban utána szétlibent a túlsó nyílás gyöngyfüggönye, és Lorien hadnagy jött be egy európai emberrel. Az ezredes és lakróá felkiáltottak. Doktor vermír! A mosolygó, jóságos arcú őszember, mintha csak tuniszba lennének, udvariasan a foglyokhoz lépett. Foglaljanak helyek, és beszéljünk egymással okosan, uraim. Álva maradtak. Örülnék, ha nem fognák fel patetikusan a helyzetet. Ami téged illet, fordult az ezredeshez. Ön ne tegezzen engem, felelte az ezredes. Ön fogjul ejtett francia tisztek előtt áll, egy szószegő társaságában, olyan pontján a szaharának, ahol rablások és gyilkosságok is előfordultak már. Ön tehát uri embereket nem tegezhet, csak ha kényszeríti őket, hogy eltűrjék le a lázú jelenlétét. Vermeer a szeme fehérjéig elpirult a -e De erőt vett magám. Bizonyos felvilágosítással tartozom maguknak, és erre hajlandó is vagyok. Gyilkosság itt még nem történt az én tudtommal, és azt hiszem a tudtomon kívül sem. Nos, hallgatnak? Az ezredes elfordult. Én meghallgatom, mondta udvariasan Lakroá. Egy degradált tiszt már nem lesz kevesebb ezzel. Lorien karbafont kezekkel hideg mosolyjal nézte őket. Hallgatott. Vermír nem törődött már az ezredessel. Leült és nyugodtan beszélni kezdett. Egy barátom, Mr. Emerson, errefelé vadászott és megbetegedett közben. Néhány hétig itt élt az oázisban. Bizonyos tárgyakból arra következtetett, hogy Egyiptomba utazó ofírbeli kereskedők itt kincseket rejtettek el. Először egy régi pénzt talált emerzum, majd néhány aranyedén, meg drága követ. Hamarosan rájött, hogy mesebeli kincs van az oázisban elásva. Tudják, hogy Franciaországban kötelező bejelenteni az ijjelleletet. A bejelentő bizonyos részt kap jutalmul. Ez is vagyont jelenthetett volna, de a teljes értéke mindannak, ami itt a földben van, felbecsülhetetlen. Eljött hozzám Emerson, hogy az államtól finanszírozza az ásatásokat. Nekem tetszett az ügy. Reméltem, hogy megállapodhatunk a törzsel. Tiszta üzlet volt. Felvilágosítottok a Beduinokat, hogyha bejelentik, akkor a francia állam néhány százalékot ad nekik. A lelet értékéből én 30 százalékot ígértem, és azon felül kibéreltem az oázist. Gyöngyéletük van, amióta az én birodalmamnak tekintik ezt a helyet. Sajnos közben Hiront éppen az én közbejárásomra már kiküldték, sőt, a beduinok, mire ide értem, el is fogták. Mi lett Hironnal? kérdezte rekedten Lakroa. Csak sorjában. Hiront elfogták. Féltek a megszállástól. Nem vérszomjas nép, de bátor és harcias. Miután megállapodtam velük és Emerson barátom itt maradt, hogy megkezdje az ásatást, visszatértem ismét Tunizba, és hallottam, hogy katonai expedíciót indítanak erre. Ez alkalommal egy teljes századot. Tudtam, hogy ha bordér ezredes idejér egy ilyen komoly csapattal, az a terveim végét jelenteni. Ekkor jött hozzám Lorien, akinek már máskor is tettem kisebb szívességeket. Most is ilyesmiért fordult hozzám. Azt hiszem, nem veszi rossz néven, ha erről beszélek, de csak őszinteséggel nyerhetem meg magukat. Ez a véleményem. Csak tessék, felelte a főhadnagy. Nem szégyelem, amit tettem, úgysem fogok visszatérni a hadseregbe. Én vállalkoztam rá, folytatta Vermir, hogy Lorien nagy minden adósságát rendezem, és nagyobb összeget is adok, ha az ezredes csapata nem érje el az oázist. Lorien vállalkozott erre. Ő tudta tőlem, hogy Hiron él, és megszabadul majd, tehát nem követett el bajtársával szemben semmit, csak megsétáltatta hiába valóan a katonákat. Mi lett Hironnal? Hironnak részesedést ajánlottam az üzletből. Két százalékot, ami ebből a hihetetlen kincsből komoly vagyonnak felel meg. Szükségem van itt a fehérekre, különösen katonákra. Hiron smock, nem fogadta el az ajánlatomat. Lacroix megkönnyebbülten sóhajtott. Nem tehettem mást, fogva tartottam a makacsembert. Kicsi rossz bőrben van, de semmi baja máskülönben. A katonái sem voltak hajlandók csatlakozni nélküle. Fogjuk, de jól bánok velük. Még két hétre van szükségem, hogy az ásatást, amely a világ egyik leggazdagabb lelletét hozza napvilágra, befejezzem. Ha ez megtörtént, akkor mindent átviszünk Egyiptomba. Nos, ajánlatom a következő. Végre is nem követnek el semmit, csak titokban tartják, és... Ne fáradjon, mondta Lakroa. Az ezredes úgysem méltatja válaszra, és én, mint közlegényt megmondom. Szó sem lehet róla. Vermír, Szólalt meg most az ezredes. Mondja meg, mit tett Lorien, hogy az expedícióm ne érjen ide. Most már úgy is kétségtelen, hogy látta a dombról ezt a helyet, épp úgy, mint Hiron és Lacroix, csak letagadta. Vermír nem felelt. Lorien elnevette magát. Jó, hát tudják meg, kérem. A bűnösségemre úgy is elég bizonyíték lenne, ha valaha kézre kerítenének. Az iránytű aljára apró mágnes darabkát helyeztem el. Ezzel három fokkal eltér délfelé a keleti iránytól. Ennyi elég volt ahhoz, hogy sose érjük el ezt a helyet, ha az iránytű szerint délkeletnek megyünk. Bocsáss meg, Lakroa, mondta az ezredes volt tisztjéhez. Sajnálnom kellene, hogy bolond és igazságtalan voltam. Ehelyett örülök most, mert újra becsülhetlek, szerethetlek, és végre ez az ember, akit sohasem állhattam, szívből megvethetem. A régi barátsággal szorítottak kezet. Szóval, mit határoztak? kérdezte hidegen Lóriam. Hogy tisztességes ember nem állhat szóba egy tisztel, aki ellárulta a francia zászlót. Beduinokkal szövetkezik. Megszegte becsület szavát, és meghamisítja az iránytűt. Vermeer doktor felállt. Sajnálom, Lóriam. Intézkedjék, hogy a foglyokat őrizzék. És kiment. Lóriam most csúfondárosan nevetett a légionistákat majd felhasználjuk és segítünk rajtuk. Maguk pedig ne higgyék, hogy Vermir mindent tud, ami itt történt. Ha elszállítják a kincseket, akkor a beduinok az én tanácsomra a foglyokat leölik, hogy ne legyen bajuk belőle. Ezzel a tudattal üljenek itt a börtönben. Meggyorsítjuk a munkát, mondta Vermir. Mindenki segítsem. Két héten belül megyünk. Már sokat suttogtak erről az oázisról. Az lehet, mondta Lorien. Okosnak tartom én is, ha sietünk, bár, amíg Tuniszból csapatot küldenek, és ideér két hónap is elteli, hiszen korolt és a többiek nem érnek haza három hétnél előbb. Langyos este volt. Vármír kinézett a kaszba ablakán. Nagy fákják klobogtak az ásatások helyén. Pengett a kapa, összfétaigák hordták a homokot, és a pálmákon túl a néma sivatag terült el. Nézze! katonák rohantak feltűzött szurornyal az oázis felé. Hogy jöttek idáig? Érthetetlen volt. A közeli dombok mögül, mintha a földből nőttek volna ki, az ellopott század katonái rohamozták meg a Bedúin falut. Egy gongzenget veszett tül az oázisba. Futkosás támadt, kiáltozás. Már lövések is hangzottak a bástyákkal átalakított háztetőkről. Mindennek vége, suttogta Vermír de Lorien már nem volt a szobába. Rohant, menekülni. Kivezette a tevéjét. A gépfegyver már közelről pattogott, a katonák trombitája egyre szólt. A főhadnagy megkerült a kazbát, burnusdobott dobott magára, és kiosont lassan az oázis nyugati oldalán. Elhagyta az utolsó házat, és a sűrű pálmák közse a sivatag felé. Egyiptom néhány kilométer, ott biztonságban van. Egy kőkemény marok szorította meg a csuklóját. Bocsánat, főhadnagy úr, suttogta valaki. Én előre jöttem, hogy csak magával törődjek. Látni akarom a nagy csillaghullást, amint lefokozzák. Az illető másik a nyakát szorította meg, és Lorien tudta, hogy elveszett, mert a gazkonyi sokkal erősebb, mint ő. Hogy történt? Nem derült ki. Alig, hogy az ellopott század a Kielfra erőd irányába elindult észak felé, az altiszt rémülten jelentette, hogy a vizes tömlők nagy részét valaki kilukasztotta. Mindössze, ha két-három napra van vízük. A legközelebbi erőd, ahol kút van, legalább tizenkét nap. A vizsgálat nem derítette ki a tettest. Az altisztek, Péter is közéjük állt, pedig nem törődtek vele, körülfogták a tiszteket. Le kell szállítani a vízadagot, mondta a tábornok, és akárhogy is beosztani a szükséges időre. Nincs annyi, felelte a káplár, hogy elég legyen. Péter lépett ki vigyázba. A tábor van nézte. Nos, alázatosan jelentem, ha meghallgatják a magamfajta valóságon kívüli altisztet, akkor szerintem csak egy mentség van. A víz két-három napra elég. Keressük meg azt a bizonyos oázist, ahová őrjárat indult. Ott van bőségesen víz, és nincs messzebb egy-két napnál. Addig a meglejövő készlet elegendő. És ha nincs ott oázis? kérdezte az egyik tiszt. Alázatosan jelentem, akkor meghalunk. A tábornok sokáig nézte a barna paraszt Ez nem állta a pillantását, és lassan a cipőórát kezdte vizsgálni. Bronk altisztnek igaza van, mondta Karod. Indulás erőltetett iramban dél-kelet felé. Harmadnap este az oázis a francia légió kezén volt. Lorient verték, az arabokat megkötözték. Vermír fejbe lőtte magát. Ott találták hortanak a felső szobájában. A pincebörtönből néhány régen raboskodó katona került elő. Közöttük híron. Csontig soványodva penészes ruhába volt, esüppett szemekkel, és nem látott, amikor kijött a fényes csillagos estében. Egyszerre csak két rettenetesen kemény kar kapta el. Ha nagyúr, eljöttünk magáért, mondta egy remegő hang. Péter vagyok. A bronk Péter, alázatos boldogsággal jelentkezik, és úgy vette fel a karjára az eldőlő tisztet, mint valami csecsemőt. Vitte Lakroához. Amikor híron legközelebb kinyitotta a szemét, már jól látott. Két arc nézett rá, két régi kedves arc. Lacroix és az a tolvaj akasztófa virág Gascognyi. De a sunyi mandula szemek fócsán csillogtak, aztán a csillogás kleválik a szemről, és odahull a tépet poroz zubbonyra egy csepp. Csak azt nem tudom, mondta Biribi a velszinek, hogy honnan a fenéből tudta ez a bronx a kincs dolgát, mert csak ugyan nagy kincs van ott, és a tábornok úr szerint abból nekünk az őrjáratnak, mivel megtaláltuk, az államtól nagy százalék jár, amiből gondatlanul élhetünk. Még jó, hogy nem jött velünk a százat, mert akkor kevés jutna egyre-egyre. Veszek Angliába egy profi csapatot, mondta a center. Én Amerikába megyek, töprengett a zenebohóc. Hányan vagyunk a jutalomhoz? Kiderült, hogy egyel kevesebben vannak, mert Król, a szófukar tanár eltűnt. Nem került elő többé. A csecsemők halálával terhett lelkiismerete magányos bolyongásra ítélte. Helyette a fél lábú vlignit vették be a társaságba részesnek. Az esetről a hadügyben az volt a vélemény, hogy szökött légionisták nem végezhettek olyan katonai feladatot, ami a vezérkar kötelessége százados vezette a századot titokba, hogy ne tudják meg a beduinok, és magával titkos titkosszolgálatú megbízással a Timbuktu-i helyőrség néhány közlegényét, így nincs blamás. Ez a tényállás is kész. Bűnös tehát nincs. Sőt, a tisztek jelentése alapján ezek az emberek kitüntetésre lesznek felterjesztve. Egy reggel újra ott állt a tunisi helyőrség az udvaron. Recsegett a trombita, és teljes díszben megjelent az ezred előtt a rehabilitált lakróá. A fegyverek válhoz kerültek, minden arc feléje fordult. A trikollót háromszor meglengették felette, és mellére kitűzték a becsületrendet. Egy későbbi napon, de hajnalban, Lorient vezették ki, jelvényektől és csillagoktól megfosztott ruhában, a kaszárnya udvarára, és a falhoz állították bekötött szemekkel. Aztán villant a vezénylőtiszt kartja, és a dráma véget ért. A rehabilitást általában előléptetés szokta kísérni. Így történt, hogy Lacroix az esküvője napján kapitány lett. Amikor kijött a templomból, utat nyitottak egy féllábú embernek, akit a két kutyája követett. Átnyújtotta a barátok koszorúját, a ez állt. Az ellopott század vezérkarabajtársi szeretettel gratulál. Pétert visszahelyezték a kék huszárok közlegényei sorába, és az esettől kezdve még szemtelenebb lett, úgyhogy híron főhadnagy és lakroá kapitány most már egész komolyan foglalkoztak a gondolattól, hogy egyszer kiköttetik. De azért változatlanul ő intéz mindent a háznál. Ha egyedül van a gazdáival, és ezek szidják, közvetlen hangján utasítja vissza a sértéseket. Maguk csak szidnak, pedig talán egy század katonát se tudnának ellopni nélkülön.